V jednej ďalekej preďalekej krajine býval starý kráľ a ten mal len jedného jedinkého syna. Kráľ bol zo dňa na deň slabší a syn bol už dlhšieho času vo vojne. Tu raz dostane z domu list, že mu otec veľmi ochorel. Milý kráľovič sadol hneď na konia a letel cvalom deň i noc. Našťastie našiel otca ešte pri živote. Syn môj, drahý, dar moje, musíme sa rozlúčiť. Máš, chváľa Bohu, už svoj rozum. Myslím si, že sa i bezomňa bude správať, ako sa svedčí. Len jedno ti ešte radím. Svetu veľa never a maj sa pred ním na pozore. Kráľovstvo ti zanechávam veľké, múdroho spravuj a bude dobre tebe i tvojim poddaným. A okrem toho ti nechávam ešte jeden aj nad samé kráľovstvo väčší poklad. Najdeš ho vo dvore pod studňou. Vezmi si ho a užívaj opatrne. Otec môj! Už mi viac nič nepovieš. Vystrojím ti pohreb s najväčšou slávou. Povolám celé panstvo v okolí, všetkých kráľov. Vynaložím na to celé svoje bohatstvo. Keď sa Kar rozišiel, Kráľovič videl, že je pokladnica prázdna. Hneď dal zohnať dvanáct chlapov a rozkázal im vykopať poklad pod studňou. Viem, že tu niekde musí byť ten poklad. Len rúbte! Sekajte! Nože len schuti! Len sa pochlapte! Dobre vám zaplatím. A čo keď z toho pokladu nebude nič? Mám ešte vôbec nejakú nádej. Nikdy som to nikde neslýchal. Podstudňou poklad. Oklamal ma. Ahoj, otec, a čo teraz bude so mnou, veď už nemám ani prečo žiť! Nenávidím celý svet! Pónkraň! Pozrite, toto sme našli v bruchu tej žaby, ktorá sa nám do cesty postavila. Čože? Drevená truhlička zo spráchnivený doštičiek zbytá? To má byť poklad? Ach! A to je zas čo? Meštek? Jedna píšťalka a list? To tento mešec potrasie... koľko len chce... Toľko sa mu... Dukátov vysype? Ah! <tosť> tak predsa ste len chlapi! Teraz vás musím statočne odmeniť! Nastavte klobúky! Skoľko dukátom! Skoľko dukátom! Skoľko dukátom! Ďakujeme! Ďakujeme! Ďakujeme! To je krása! A to ešte nie je všetko. To na tejto pišťalke zabíska. Koľko chce, toľko sa mu vojakov nastavia. A kto si tento opasok opáše, hneď sa nájde tam, kde si len pomyslí. Áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ah, ah. Píšťalka, opasok, to mi bude sveta žiť. Prešlo pár rokov a mladému kráľovi zišlo na um, že by bolo na čase oženiť sa. Obliekol sa do najkrajších šiat a zapískal na píšťalke. Tu sa hneď pred ním zjavila sila vojska a tak sa vybral k susednému kráľovi na vohľady. Preboha čo sa to deje? Sudzie vojsko sa k nám bali, že by vojna, no, čože tu robiť, nič, nič, protiviť sa nemôžeme, musíme zaprosiť. Stráže, pripravte mi miesto na kráľovskej terase, musím prehovoriť. Zdravím sa ťa, mladý kráľovič, čo si žiadaš? Nič, pane, ja som k vám prišiel na voľady. Stráže, slavnostné pamfári! To vám nastala radosť neslýchaná po celom meste. Kráľ voviedol hostia do svojho zámku. Všetci jedli, pili, tancovali a boli veľmi veselí. <totipravení> Čo poviete na moju dceru, Kráľovič? Ách, až som mi z toho hlava točil. Je to slova tanca, čo ste s cerou tak krásne odkrepčili? Ale kdeže z tej krásy, čo na tvári vašej cery žiali? No, no, nechám vás o samote. Práve prichádza. Keď vidím vaše oči, Kráľovič, až sa mi od šťastia dých zatajuje. Počkajte, princeznička, čo vás dých urobí, keď zázračný mešec uvidíte. Zázračný mešec? Keď ho potrasiem, toľko zlatých dukátov vysype, koľko len budem chcieť. Zlatých dukátov? Teraz neviem, či s ním alebo bdiem. <sík> Milý môj, keď vás tu tak vidím, zo srdca si želám, aby ste boli svojí. Očecko! ďakujem vám, kráľ. A na dôkaz toho nech tento tanec patrí iba vás. Išla noc. Každý sa pobral na odpočinok. No keď kráľovič tu ho zaspal, prikradla sa do jeho komnaty princezná. A len zbadala jeho šaty, dukátový mešec vzala a na jeho miesto strčila tam druhý. Ja, to som sa dobre vyspal, a teraz už môžem hotoviť svadbu. že mám teba, meštek zázračný. Tak poď sem pekne ku mne. A teraz ťa potrasiem a svadba bude hotová. No, čo to? Meštek, meštek, trasiem ťa. Tukátiky zlatučké, sypte sa. No tak, čo to? Preboha. Veď toto nie je môj mešec. Stráže! Čo Čo sa deje, Kráľovič? Taký zlý sen vás máta. Ja vám dám sen. Niekto mi tu názámku môj zázračný mešec ukradol. Čože je to tu za krik, otecko? Kto z vás ho má? Sem s ním, lebo vám všetky bude beda. Ale milý môj, včera večer si ho stratil, keď si do komnaty išiel. Poď len so mnou. I ja som ho už do zlatej skrinky ukryla. A tam je v bezpečí. Veď teraz čo si u mňa necháš, ako by u teba bolo. A princeznička sa dovtedy líškala, až kým kráľoviča neutíšila a neudobrila. Pokračovala v tom celý večer na hostine a zábave, ktorú zase v kráľovstve vystrojili. Kráľovič náš veselý, ja som jeden z mnohých hostí. Dovolujem si vás upozorniť, že vám tú zvačku, čo si trčí. Píšťalka? Čo vari chodíte prstienky predávať? <tíšťálka> Keď takú píšťalku nosíte? <tíšťálka> Daj to sem! A veru prstienky, ale aké? Keď chcem, naraz vás všetky aj s celým mestom na prach obrátim. Len raz na tejto píšťalke zapískam, a hneď sa mi taká hrúza vojska prihrnie, čo len strach. A ešte mám doma aj opasok. To ste ešte nevideli. Keď si ho pripravím a poviem, nech som tam a tam, naraz zaletím, kde chcem. Aha, no tak ja už radšej pôjdem. A, a ja asi tiež. Muzikanti, hrajte! Princezná sa už celý večer nevedela dočkať toho, keď nastane noc. Keď kráľovič zaspal, prikradla sa k jeho šatám, ukradla píšťalku a zaniesla ocovi. Výborne. Tak sa mi to páči, ceruška moja. Teraz je už moc najisto v mojich rukách. Stráže! Kráľoviča k posteli napevno priviazať a ráno, keď svitne zbičovať a zo zánku vyhodiť. <sík> Od tých čias nemal mladý kráľovič pokoja, keď si pomyslel, akej potupy sa to dožil, Deň i noc si jednostajne na tom hlavu lámal, ako by sa len mohol vypomstiť. Ešteže si mi ty opasok zostal, keď ma už všetko obrali. Tak a nech som v tej chvíli pri kráľovej dcere. Keď mi nevydá moje veci, tak uvidí. A tak kráľovič sa ozaj ocitol priamo v posteli u princeznej. Tá hneď ale skrýkla, vyskočila z postele, stiahla kráľovičovi opasok... A kráľ ho dal zavrieť do najstrašlivejšej a najpevnejšej temnice. A ešte vydal rozkaz, stiať mu hlavu. Čo som sa tu dožil? Prečo som vás musel stretnúť, s bojníci Už na druhý deň mi zotnul hlavu. Už čo, skapať musím. Ale nedovolím, aby sa na mňa dívali všetci tí páni, ktorých si kráľ pozval. Nie, to si na skutku niečo urobím. Ach, to si ja hlavu tu od dvere sám rozrazím. Hej, počuješ? To som ja. Vojak, čo ťa stráži. Nerob také bláznostvá, ešte sa ti nájde pomoc. Ja som takedy u tvojho otca slúžil a dobre mi u neho bolo. A teraz by som sa za to chcel tebe odvďačiť. Vieš čo? Choď na pravo popri samom múre. Tam nájdeš jednu skaľu, čo von trčí. Odvaliu a otvorí sa ti diera, ktorou môžeš vyskočiť. Mám to! Sloboda! Slobodienka moja! Ďakujem! A keď sa ráno panstvo začalo schádzať, kráľovič už bol za horami, za dolami a temnica prázdna. Ale rovnako prázdny bol aj jeho žalúdok. Zmorený a ukonaný, dorazil až na jednu čistinu, na ktorej sa pásli ovce a nedaleko stála koliba. Daj pán Boh šťastia, bača! Bože, daj Iván! Nenašlo by sa čo zjesť. Hneď to bude, srdce moje, len sa posaďte. A len čo sa stará Bačová obrátila, už pred kráľovičom stála hruda síra, ovál chleba a čerpák žinčice. Netrebalo ho veru veľa ponúkať. Najedol sa ako Búk a pobral sa ďalej. Zastal až pred hlbočíznou priepasťou a takto rozmýšľa. Ach, radšej umrieť, ako bez mojich vecí, v takomto posmechu žiť. Zakrútil sa do plášťa a skočil do priepasti. Ale ako tak letel, plášť sa mu rozprestrel a vietor ho do jedného hája zaniesol. Tu sa zachytil na strome plnom zrelých fík. Hneď si z nich niekoľko otrhol a chutne zahrízal. Čo sa to so mnou deje? Au, au, môj nos, môj nos, rastie, rastie! No, to som dopadol. Všetko nešťastie sa na mňa valí. Veď mi narástol nosisko dlhé ako trúba. Čo si ja teraz nešťastný počnem? Á, ako si ma smediť začalo. Aha, potôčik. Ale ako sa ja teraz k nebu dostanem cez tieto stromy? Ako sa ja napijem? No, aspoň trochu vody. Tak. A, A zdá sa, že sa zmenšuje. Ešte trochu dobrej vodičky. A, A nos celkom zmizol. Chvála Bohu. No počkajte, vy zbojníci kráľovskí. Na tých fík Načrel z tej vody a poď ho rovno pred kráľovskú bránu. Čo tu chceš, starý? E, figy predávam, kráľovnička. – Figy? – dám na tých si pochutnáte, sú ako, ako med. Kúpte si, kúpte. – Koľko chceš za ne? – Dvanáct dukátov, len berte a hnedihaj si, jedzte. Kráľovič hneď, ako mal dukáty v kapse, vzal nohy na plecia a utekal ako len vládal. A čo sa dialo na zámku? Mjam. Manko. Mm -hmm. Také figy som ešte nikdy nejedla. V sladočke ako medíka. Ach, mamo. -hmm. Aký vám to nos rastie. No. No. No. Ale ale pozri sa ty na seba, tie Tebe aký nõsískový rástok. Čo sa to s nami robí? Či to nie od tých fíg? Jo jo jo mamo. Aj, aj. čo to s nami bude? Jo jo ale nie, mama si vô sama môže. no sabía, Astro. Asi o pol roka, kde sa vzal, tu sa vzal jeden doktor. V čiernych šatách, s paličkou v ruke. Pán Boh, pomáhaj, ženička. A čože sa tu deje nového? a, a čože by sa dialo? Lien zle a nedobre. Človek sa vám ani zasmiať nemôže. A to už prečo? Ale. Tie kráľovské nosaté oblúdy si myslia, že keď sa niekto zasmeje, že to sa z tých nosov vysmieva. A čím im nikto nevie pomôcť? Á, oh, tak im treba, aj s nosmi. Doktorov tu bolo čo strach, a predsa si nevedeli rady. Ja ich vyliečím, len ma choďte u kráľa ohlásiť. Tu máte jeden dukát za to. A tak kráľ privítal doktora a tešil sa, že určite jeho kráľovne a céres pomôže s tou čudnou chorobou. Na dôkaz, že som medzi doktormi ten najlepší z najlepších, privedte mi jedného figuranta. E, figuranta? To sa v našom doktorskom remesle takému človeku hovorí, na ktorom vám predvediem silu svojho doktorského umenia. No už len predvádzajte, predvádzajte a tejto strašnej choroby nás bavte. E, tu máte nášho kuchára, ten vám toho figu... Ako je to ďalej? Figuranta. Otec, len už nezdržujte toľko, ja chcem byť zase krásna a nie s nozom ako uhorká. Dívajte sa dobre, kuchárovi dám zjesť figu a čo robí jeho nos? Rastie ako ten môj, tento kuchár má málo krvi, aj to len riedkej a slabej. Netreba mu ju okládzať. Dá mu vypiť tejto vody a čo sa stane? Noz mu odpadol. Yeah, yeah. Doktorko a mne to tak urobne, prosím, prosím. A ja budem oprieť. Vy ste už ale silnejšia, krov kráľovná. Musíme ju trochu oslabiť, aby moja medicínka lepšie zabrala. Dajte mi korbáč. Páči sa, doktorko. A čo bude so mnou? Dolu šaty. Joj? Poliaclanou vodou? To korbáčom 6 dní ťa budem liečiť. Na 7. deň kráľovne namočili jazyk tou vodou a veľký nos naraz odpadol. A čo sa stalo s našou princeznou? Tu doktorko 9 dní korbáčom šíbal. A za každým slanou vodou oblieval. Na posledný deň už na kolenách celá ubolená prosila. Ach, preboha, už prestanče! Sľubujem, že a aj sa za vás vydám. Aj veľké poklady vám darujem. aké poklady? Pozrite, doktorko, tento mešec, keď potrasiete, bude vám zlaté dukáty sypať, koľko len chcete. A keď zapískate na tejto pišťalke, toľko vojska vám privolá. Koľko len budete chcieť. A tento opasok, keď si opášete, kde si len pomyslíte, tam i budete. Tu máte všetko, si to zoberte, len ma už vyzdravte. A teraz sa na mňa dobre pozri. Ja som ten kráľovič, ktorého si ty dala metlami von z mesta vyhnať. Och Ja som ten kráľovič, ktorého si chcela dať zoťať. Boha, ja som ten človek, od ktorého kráľovná figy za 12 dukátov kúpila. A ja som ten doktor, čo som vás mohol teraz bez všetkého trápenia vyliečiť. Ale tú bytku ste si zaslúžili. A tieto veci boli, sú a budú moje. A tebe... Tebe za tvoju špatnú nevernosť nechávam navždy ten tvoj dlhý nos. Nie. Kráľovič sa opásal opaskom. A pomyslel si, aby bol na svojom zámku. A od tých čias mu bolo sveta žiť.